Злигалися, туценя з чортом. А може через те, що ніколи не має ніякого припасу. Йому часом і в карнавку за обід на січі нічого кинути. і не має в нього не те, що швайки та ремінняцьки в запас шити кульбаку, нитки та голки, а й ложки потяжчої. І всім тим він користується з ласки тих таки, з кого любить покипкувати. І, як усі інші насмішкуваті люди, вельми не любить, коли кепкують з нього. А через те, що білокобилка частенько садовить його на гарячу пательню, то відходить від того гурту, то прибувається до нього знову, здебільшого те залежить, як йому статкується на той час. Отож і зараз всі четверо збиралися на полювання. Побрали луки, з лука встрелиш птаха нечутно, Сагайдаки з стрілами, мішки на дитину, Білокобилка почепив за спину рушницю. можу трапитися коза або дикий кабан. Одначе пукавка, потоптавшись на місці, понюхавши носом бурулькою повітря, злаживши щось, знову сів на землю і вдруге заходився перемотувати онучу. Ті ж троє рушили пологим схилом у гору. В останню мить повагавшись, за ним подався карпо шквиря. Беручись у гору, вимахував довгими млинові крила руками, метлялися за стиною червоносині за коврахи кунтуша. Ті троє в чугах, тільки він у кунтуші. Шапка ледве трималася на потилиці. Шквиря – кепський стрілець, але від саюка. і найкращий герцівник козачого війська. Ще не було битви, аби він не винцем наперед війська на високому бурому бахметі, не вимахнув важкою, збитою мідним дротом ручкою-шаблею, не свиснув чотири пальці. Стає він один на один і навіть супроти двох, а то й кількох герцінників. І отакий довгорукий на важкому бахметі вихрить, як чорт у коноплях, і супроти крилатих гусар, і супроти драгунів у сталевих панцинах, і супроти уланів у кірасах з пір'ям. І тратиться тільки перед своєю хвеською. І ще ганебно втікає з браного поля, кажуть, що й на сік він утік від хвеськи, та боїться вертатися до неї. «Дивіться, що вас самих не вполював змій» гукнув навз догін пукавка і засміявся. «Особливо тебе, Тишко. Я М'ясо молоденьке, він таке любить! Заяжи про всяк випадок Матню, втікати легше!» Тишко збився з кроку, оглянувся і одразу вподався за білокобилкою. «Що він таке плете про змія?» Знову спіткнувся і ледве не уступився з крутизни. У нього з-під ніг посипалися дрібні камінці. «Не змія, а полоза!» коротко відказав білокобилка. «Вони є, великі?» допитувався Тишко, намагаючись заглянути білокобилці в очі. Тишкове обличчя наївне і просте. На ньому написано все. І його юні літа, і подивування, і захват світом, і недосвідченість, і доброта та безмежна віра у великий добрий світ. «Як гарна соснина», – відказав шквирі, – «скрутиться колесом і котиться, давить теляти людей. Сім літ тому на вербовій луці пастух з паланки пас вівці». Одна вівця занедужала. Він поклав її перед коренем і сидів біля неї. Змій підкрався, оббив його. Добре, що в пастуха в руках була швайка, саме латав чоботи. Встиг ширнути швайкою полозу під горло. Є в змія під горлом така цятка, біла й блескуча, то смерть його. Змій здох, тільки так його можна вбити. Брехня, коротко мовив Хрін. Пропаздуха, мабуть, брехня, але я бачив сам, як полоз зажирав козла, сказав білокобилка, ступаючи на плаский білий камінь. По всій Дніпрових скелях є полози. Полозів небагато, і бачить їх рідко, вони потайні. Виповзають здебільшого вночі. Нехай Лишень виповзне, зареготав тишко й подивився на Білокобилку. Біля нього він не боявся нічого. І раз сахнувся. Просто в нього з ніг, що в нього чорне, блескуче, і сховалися в терновому кущі. А ну, під ними поле, засміявся Білокобилка. Жовто-брюх, їх тут багато. Піднімалися неглибокою лощовиною. І справді, скрізь попереду, на камінні, грілися проти сонця жовтобрюхи, півтора аршині, руку завтовшки, змії, чорні й блискучі, червоними плямами на голові та під горлом, декотрі втікали, інші скручувалися в клубки. А були й такі, що шипіли та роззявляли роти. Козаки зупинилися. Хрін виламав довгу лозину і шмагонув найближчого гада, але той тільки звинувся і, скрутившись у клубок, метнувся під ноги козакові. Той відскочив. Відступили інші. Не відступив тільки білокобилка. Він раптом нагнув голову і засвистів тоненько, пронизливо. Змії заворушилися і метнулися під кущі глоду, терновиння, врощалини. Білокобилка ж свистів і далі, і жолтобрюхи втікали в лощовини. Козуки вийшли на високу скелю, на самий край, якої до них вибіг цікавий, бо молодий, дубок і завис над прірвою. Внизу, просто під ногами, плинув та бився ще холодною хвилею о камінь Дніпро і крикотів піною. Попереду неначе велетенська брова, хортиця. В далині мрів чорний, як градова хмара, дубовий гай. І скрізь понад Дніпром стояли горді мовчазні скелі. Вартові води та степу, вартові віків, вічності ховали в глибоких розчалинах гнів, недоступні людям таємниці.